Kotzak besekreti amadu. Bekusenia. Zerpiai inberti zubisztan daren. Bara bakatu konon zuen, zinema zitzen giten dastu mara izi. Ingelzez azmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez Zeranelburu ez da izaita bost, kloon edo bost antzeriztinez, perfektoak beti. Badana ikeri hori, bakizu zubi egiteko bertzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA mazitiko goitalaura, Baiona eta Iruña artean iraganen den maiatzaldiaz mintzatu nahiko genuke irugarren edizioa honetan Baionan eta Iruñan amar bat itzordu, antolatu baitituzte hasteazken hasi eta maiatzaren goitalaua bitarte. Maiatz argitaletxeak zaldiko maldikoa eta karrik iri elkartekin elkarlanean antolatu dituzten itzordu interesatuko gara gaur beraz eta lehen lehenik maiatz argitaletxeko Luizian Etxezaretaren atirazpena Gurera, ekarriko ditugu. Urte guziz bezala, primaderarekin uh, maiatz uh, aldizkaria plazaratzen dugu, eh? erraiteko ere urte bukaeran niten dugula bigarren bat, eh? Badu, uh, urte handan bat, hola egiten dugula. Uh, beti bezala, gai ezberdinak dira, baina aldi hontan uh, aktualitateari lotuak doi bat, eh? eta bereziki bai hona, uh, artean egiten dugun uh, maiatz aldi horren inguruko tekstu handan bat, uh, bat dira mintsaldiak alde batetik eta ere gari horret hatsa elkartzearekin batean partaide baita eta biltzen dituzten tekstuak. Eh? Baiuna eta iruinaaren arteko idazleak dira batzu ezagunak besteak ez. Gero, aipatu behar da, alde ezkari josean artzeri ongen alde beresi bat egiten zaiola berak parte hartu zuen alde ezkarian, gara batean eta ere, bistanda euskal poesia aipatzen delarik josean artzeren eta obra joga agertzen da. Aspaldian eraiki baitu ere eskuararen erabilera berezi batekin poesi gehigan eskuldun bat bezala e, identifikatzen dena. Eta gero badira beste gai batzu akktoritatari lotuak edo ez. Poesiari toki importantea beti uzten diogu jorekk... Egan ahitu behar bada, espresabide importante bat dela, beste aldizkari askotan, ez baita beste agertzen. Hola, eh. nahas, na, na, bat ez baritzen izan hori uh, eskora egan ditaike, beti bezala aldizkari libre bat, den entzat tokia utziz, eta bah, esperantza idekiz, ere eskoraren Paraleloki ere, eh, maia tzaldia asidaia da, eta ortean behitz ere Bayona eta Iruñaren nachteko loturak sendotzea, ere behiro helburuetariko bat da, zuen dako maia tzaldi da, Zola Tzaldi batzu antolatzen ditugulak maia tzaldia ahitzaren kokatzen direnak, idea da, eh, Mugaz, bi trukaketa bat egitea ere, nahiz egiten eh, dugun beti eskora denen izkuntza dela, batasuna egiten duela, ipar e, aldea eta ego alde ere nartean, hanber da hartu eman gutxi dela eta eh, nolazpeit hori indartu nahi izan dugu bereziki, baiona eta iruñaren nartean egiten den eh, gauza, diakina bi hiriak ere birazkatuak direla, Uh, Bainaan Baionako festetan eta Iruinekoetan uh, parte hartze trukak etxe batetik goiti gauza gutxi egiten da. Ejan behar da ere familia hainitz muggabialdetakoak direla, bereziki baseen naen lapurdin eta subuan ere. Uh, familiak uh, eraiki dila mendeen mende. Historiak ere auzo egin gaitu, Espaina eta Frantziaren arteko gerra horiek zauritu gehiituzte, aski da ikustea ahezkoan izan diren desmasiak, eh, Frantziako irautza denboran, Iikusi e, behar da ere hamal hoeko ge denbora hortan desertore sektorrea initzzek muga pasatu zutela nafagora joiteko Bigarren gen munduko gehilandere noa egiten ziren iheleriiak nafagoarat biztan da. Eh, eta bord da hori ezaguna da itsasu gain hortan, i eh, yes, toki bezala eh, eta hegoaldekoak ez eh, hori geitza izango gegleengatik ere ipagaldera ginzira. Hotz anaitasun eta arrebatasun bat menderen mende iragandena, eskorak ere bildu gehiitu behar... Du, Gaitu egituela ere egan eta baskoien leuak eta hogeako beak eta horiek denek elkatze handi bat egin dute mugaaz bialdeen Beraz horiek dena egiteko naturaltasun zerbaitekin, ditugula harreban horiek, eta zora horietan, bako txak egiten ditu bere menekoak, baina nora idazlehen mundu oktan ibiltzen giren piskabat, idazleen artean egitea lutura eta praktikoki hori izan da idea, mintzaldi bat zu Jazbilirien uh, historia pixka bat aipatzen genuen, aurten gehiago ahitzaki bat du hartu dugu uh, Ama hobeko gejaren,ken urtzearen ndeugeena, ez da gero aipatuko aipatukomen baizik. baizike. Eh? Or, orduan uh, mintsaldi batzuen bidez, japogama batzuen bidez, bertsu batzuen bidez, nola aipatu zen uh, momentu hori ikusiko dugu, mintsaldiak ere izanen ditugu hor literatura, bizka bat gure gaiabaita, nola garatu zen, eh, berda duela egun urte azkematean olda raundi batez abiatu zela eskualtasuna eta eskual literatura ere, eh. eta eh, haiteko bakarrik eskualtzen dia, eskoik eskual askuntza edo eskualtzen emitzara ere, orduan duan txortu zirela, mugaz bi aldeetako horrekin, eh. eta ere, beste, beste gauza batzu ere, agertu behar dira, ez, zenta literatura ez da bakarrik gauza abstrakto bat, hor eh, derren bizi moldea dilotua da. Orduan, giro soziala ipatuko da bayunako mintzaldi batean Emilio López Adanek eginen duguri, eta Emilio Majuelo, Iruinako Nafartar uh, Ikerlariak ere, uh, mende hasiera Nafarroan. Azken batean, uh, bi mundu mainan, uh, bi mundu urbilak ere agertuko dira. Oroa, urratxez urratx, alako ikuntza zerbait egiten dugu, gure sola zaldietan, beste uh, bestega ibat ere badugula, orten, xaho, Agosti xaho Si Birota baionan bizi izan zena Nafagora joan zena e, bezala lehen Gerla e reportero bezala aipatzen dute. Mirare sortzioun da hoita ham bost batean,zenbeniz joan zen zumalak egen ustera tolekun begin Gerla erlisten deboraan liburufamatu bat egin zuen Frantsesez Paristagentzaat nolazpeit egina zen hori behargoa da. Maindan eskolarazko bertsune bat ere egin egin dio Xabi zabalzak mintsaldi bat e egen duena xaotaz Ionan, eta diakertza gaiet e, Sibirutara kere, bertxuo Sibirutara bat ere egin zuen. Sahok urubiltzen uh, gaitu, urrunda uh, behar bada historian, behinan horrek uh, guziak eran nahi du harreman bat uh, batela eskualtasuna eta historiaren artean, eta hori, uh, bo, gerla, denborak ipatzen dira, behinan uh, gerrela gehiago zen uh, mundu baten uh, bizia, eta eskualeriko bizia gaurkoa, hor ere heldu baita, Gure Zola Zaldietan hori doi bat agertuko dugu. Musika nere, piska bat dugu. Piñata-sirrik, konzertu bat ere emanen dugu, untzalaz. Eta horra, orduan, uh, gomita bat, deneri ramerda ere Zola Zaldietan parte hartzea libre dela. Eta uste dut, beti interesanta dela. Baiunako Eskoal Museoan uh, dira, ipatzen itu duanak, eta Iruñako Kondestable jauregian Herriko Etxetik Urbil ere, harrat, uh, menturatzen baremadan hor bait oita lauian. ja zargitaletzetik Luizia Etxezar eta Entzun duzue marka Fujesie Lankidearekin solasean eta Baionatik Iruinara begira jarriz karikiri elkartearen interesatuko gara gaur Amets Aranguren karikiri elkarteko kidarekin ere mintzatu baita marga Fujesie Lankide eta Ametsek Kontatu digu, lehenik karrikiri elkarteren eginkizuna zein den. Bairuñeko saier karrik handago elkartea, duela hogei urte sortu zen elkarte bat da, eta gehien bat, sede e, nagusia du Bairuñean euskaltzaleak aktibatu, edo euskara sendotzeko e, pff, ez dakitxokoak lortzea, edo bai, euskaldunak aktibatzea eta sendotzea. Literaturaren bidez ere, gehien bat? Bai, bueno, hori da. Eh, bai denda bertan berez elkarrekir elkartea da, baina denda ere badauka eta gainbat eh, bueno, Euskal Herrian ekoitzitako produktuak dira denak, bai arropa, e, diskak eta eta liburuak daude eta dena euskaraz da. Han, aldiuntan maiatzaldia parte hartzen duzu, maiatz agitaletxarekin, maianeko gaztetxarekin, hainbat parteidearekin, eh, zein nolako zer dazuren ejola eh, Maia Tzaldi honetan, zein izango da, zein izango da, zein dola duzu? Eh? Bueno, bau, eh, Maia Tzaldiaren irugarren edizioa da, irugarren urtea da egiten dena, eta, bueno, xedea, holburua da pixka bat, irunea eta baionaren arteko eh, euskal Gintzan, eta euskal kulturaren inguruko alorretan sendotzea eta eta elkarrekin horrelako proiektu bat sortzea. Eh, bueno, hainbat e, itzordu antolatu dira bai, Baiuana eta Baiiruanean, edo hasi ginen maiatzaren 8arekin Iruñegokarri kirilkartean bertan eh izan, izan genuen eh bame esperientzia kontatzen eta hori, bueno, e, nahiko itzordu daude Mendiketa maiatzak bukatu arte 22etan. E, bueno, hori, aipatuan beizala atzo bam dinamika saltzen izan genuen matxinbaxo E, Euskal Herriko, bueno, Ipar Euskal Herriko iriremu zailenean, izkuntzari dagokionez e, zuten esperientzia kontatuz. Datorren aste artean, e, eneko bide gaine izanen dugu bere lanberria aurkezten lurraldea eta herria, zazpiak bat atzo gaur bihar, liburua. E, eta hortik biegunetara, ostegunarekin, iruñeko zaldiko maldiko elkartean, best, antolatzaileetako beste... Beste batean izanen dugu Don Iban Seitan Taldearen kontzertua. Bailarun batean, hemen bertan, bai, jonako zitpa gaztetxean, mengo gazteasemladaren eta Iruñeko Marabigaz gaztetxearen arteko topaketa batzuk izanen dira, goiz ez. Gauzea narteko eta gaztea narteko hori topaketa hori begia da, edo gerainik egina izan dira, gauzea gaztetxean nartera bereziki. Ba, aukerrez banagoni nintzen egon, baina Iaz uste dut e, irunetik baiet horrez zirela erasuz existen kontrako protokoloa azaltzera eta onagazte etxera. Uste dut, e, ez dakit, esperintzia polita izan zela eta aurten errepikatzea edo horrekin jarraitzea erabaki da. Zagaizik, bada gugori baionarekin ere lotzea, bat ekizaldiak antolatu, ez dakit, zesededa azkenen? Bueno, ba, Ikuste alde batetik e, ditugun gauza komunak indartzea hartzea dela elburua, bueno, Euskara, Euskal Kulturaren inguruko testa sortzea hitzaldiak eta eta bat e, azken finean e, daukagun marra inpozatu hori bizka eta purtzea, eta, eta ikustea zede berintasun dugun eta zertan sendotu baitezken. Ba me charanguren entzun duzu ekarri elkartekoa, Marga Fogesti Lankidearekin sulasean eta gugan hartu, eh, maiatzaldia ba laster abiatuko dela eta aste azkenuntatik eh, maiatzaren 24 bitarte hitzordu ezberdinak izango dituzuela baionan eta Iruinan ere. Astedtuan nintzen di la gente tentsea egunen batean bidea jurtzen dan bultzatu nuen sortea ditza len antzera desekin zenolako jauteria hiri basantiek zikin tabuskiek biztuzuten dan zaldia ere muaietan entzuen bertan bakat asunaren bella bida jakikasik izkidan norekik guzieta ikan diena ilusioen Na Bajatza himetzin muzika egunaen baitan, gaiko bede atzietan... Kantali. Et Inkarnatus Orkestra eta Euskal Pop-Hok kantainu. Nikoe Txart, Naya Robles, Pekki, Madi Oienar, Gorka-Sariegi, Naya Zubelja. Txartelak-Salgai hamaboste horrotan. Urdin jarben, 6-era oskatin... eta Turismo Buleguan. Garazio, saver de chan, lili tegien. Donapaleu, pagola liburu tegien. Eta baiunan, elkar megadendan. Interneten, sulemarracho-shibewak.fren. Maiatza himetzin, muzika egunaen baitan, gaiko bede atzietan. Kantali. Et, Inkarnatus Orkestra eta Euskal Pop-Hok kantai. Je n'ai pas eu le Le Petit Théâtre de Pain Anzerki Taldeak Taldéac, Stéphane Jobertilène à ce qu'on a fait en cercle jusqu'à N'en plus pouvoir, Dona Paleuco Saint-Louis Gellan, maillat-zaren emézortien en Eta, maillat-zaren emérez-zian, et, et Biakoytsez Aracheko, sortiak terditan. saouz gurekin chachoyko à ce qu'on Ochtarako zientokiak ha, garazi baiguri puntiukom gunetik pasatuz, edo zerobost, bost behatzi, iruzazpi, zazpi, zero, iruzortzi, zenbakira daituz. Ziende agira! Bandar arte iritsi gara gaurkoan entzule. Nera leti, ez bila erarte eta bila mitar denun gizan. Aio!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 Zeranelburu ez ari zaita bost, klon, klon edo bost, zantzari zinez, berfektuak lehen. Badan hori, bakizu zubia egiteko behzaren eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA